أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف القلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد اجد فالندريم أبسلوت اتاكنوا تم الله جل جلاله زوت تبوتر وكريوس تجسيس برشند ايتت مشيرة بكيمة الله سبحانه وتعالى qofshmi më të mirën dhe zëtëriju në pengamërë Muhamedin sallallahu aleyhi sallam bishok të ti besnek bifamina ti të ndërshme dhe më gjithë muslimanat e cire të ndjej kër rrugën e ti më të mirë diri në ditën e gjikimit vazhdojmë e lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu në vargën e legjeratave në ciklin e legjeratave bimësimin e besimit bimësimin e asajt e sërëndjetar të quajnë akidja e besimtarit Parëse me vazhdu në temën të cëllën kemi mbejt të këtë libri i hoqës i përmlejëdhër bi këtë qështje me arëgjëllë kabul i autorit e njohër Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi Allahu e më shirof njohën i predjetarët e mëdhej të këtion mejti Vazhdojmë e lejnë Allahu të barek e u atarën e vargën e legjaratave bim shirkun Folëm për shirkun e madhë dhe përmendëm se Benga Meri sallallahu aleyhi sallem ka folë për një shirk i cili që u dhe treguam se dietar kanë polemizuar afalet apo nuk falet, si me rëndësi mes ditë besimtarës është një rrezik i madh, edhe nëse në savia shirk në shirkt të vogël, ka mundsi Allahu xhella xhelaliu m'jiafal fara, po e dënon para të pik. Dhe përmendëm se dallimi mes nifakut të madh dhe shirkut të vogël, i cili është nifak i vogël, i cili është dallimi, ka përmend Ahmed, Al-Hafiz ibn Ahmed ka përmend 3 pika. Dhe këtë do i rezumej që ta kemi më të qartë. Vepra nda në 3 në 3 pika. E para është ku nxitsi është për Allahun dhe botën tjetër. Dhe derisa të përfundojë vepra dhe derisa të takojë Allahun, kjo veprues nuk e përlin kët vepër. Kjo është makbul. Kjo është kabul te Allahu xhela xhelal. Domthonë, e nis li punë dhe nisma ka qen për Allahun. Është krye puna dhe ngjat krije rese punës s'është përzi diqush përveç se synimi ka qen Allahu dhe derisa ka taku Allahun, kjo vepër ka mbet vetë për Allahun. Kjo është e pranuar kjo që uëtë khalisan e sincert. E dyta, e cila është prej një fakut të madhë, prej munafikave, kjo është kur nisë me vej për sështë jo për Allahën, nisë me vej për sështë jo për akiretin, dhe gjatë veprimit sinohën njërzit, dhe deri sa dalë e para, para Allah u gjeluar nuk për ndohot, kjo është një fak i madhë. Dhe në mes këtër është një vej për tjetër, në mes këtër është një vej dhe shiria, është i ria, është sjefatsi është kur nismë e veprës është për Allahun dhe dite në gjykimit dhe botën tjetër e nisë njëriju për irë të Allah u gjellë e gjelalu dhe nuk e së nëmë përvecë Allahun të barë kjo e të ala gjatë kryrës e veprës e një losë me shikimet e njerëzve E ka nisur për Allah, mirëpo çajt ruktimit, ladratat, duart trokitje, like-et, pëlqimet, të gjitha këto e dridhin zemrën, e dridhin sinqeritetin. Do të thotë ka thonbe pejgamberi e As-Rram se njeriu do nuk e ndjen, nuk e ndjen. Dase ky shirq është më padukshëm, më i padukshëm sesa një krimp në bubrac në natën e errët i cili lviz në shkambin e madh në në shkamb Soshak kurqoshap. Andaj duhet me lut Allahu Xhella Xjalalu, me ne pa strokto zemrat nga sa jasht me jasht mastrose, e jasht, mjash, e jasht mjash, dhe dhe me jasht mastrose. Domthon devricioni shirku te vogul ne kaftine riajes esh me nis parallahu, gjat rruges alo me punu parallahu, mir po me hi diqush te therati. Kjo quhet shirku i vogul. Ka thane Ibn Rajbi Allahu me shireft, yon ibljetorve te mldojte muslimanve nzan si Ibn Qayme al-Juziye, kadha nesa lufton bie, nesa elle mbetet. Nesa mbizotron kallon dhe e hum veprën e nëse nuk e lufton, mirë por nuk e, e hum veprën ata rëpërgjitë për Allahu Gjellewala për atë pjesë të veprët sënë e kabo për dika në tjetër përveqë Allahu te bareke vë te ara hoja, dhe për i shirkut të vogël është wa minhu i ksamun bi ghejri lë beri wa minhu, po, për i shirkut të vogël është edhe i ksamun bi ghejri lë beri i ksam është betim përbetim Dhe më dojmë, prej shirkët të vogër është të më betu dikën tjetër për dhe që Allahu gjelle gjelaluhu, kema ata fi muh kemi lë akhbari, që ishka ardhë në lajë më të prera, nga për nga meri sallallahu aleyhi vësallam. Pas të ka thënë në shqarem, ej, u amine shirkë il azgari, el-ledhi, laju kërriqë u minel mille, prej shirkët të vogërë, i cili nuk nëzherë nga milete, nuk nëzherë nga milete, kjo shumë në nëci, n këtë betojës dikush për, përveç Allahu gjellëvala, që gjitha përminmi se qka hi në përbetimet përveç Allahu këto edhe nëse i banë dikush nuk delë prej feje nuk delë me del as, prej feje, asë nuk gudzohet me mënduqi a i delë prej feje asë prej ashtë asë prej mrejna të Allahu gjellëvala shë musliman dhe ka gjunahin e vetë pasaj ka thanë e kësemun me u betue më zdarun e këseme e il hilf në gjunë arabe përdorën të të tërme, hilf, Për nga meri sallallahu a.sallam, hadithë të shumëta mbi betimin e njëriut në dikantjetër përveç Allahu të barek e vëtala, thësikur që është betimi në babalartë, në nanatë, në fëmitë, në besën, pasha besën, pasha fmihën, pasha bukën, pasha ujën, të zhjetë dhe këto janë shirkën dhe Allahu gjelle gjelalu, shirkë i vogënë, të cilat nuk e ndzirë njëriun për e feje. Thotë ka orë nga Abdillah, ibnë Omër, djali Omerit, radhiallahu anhu ma, enne Rasulallahi sallallahu alaihi sallam, edrake Omër ibnër Khattab. Thëtë për nga Meri alaihi salatu wassalam, e selam, e ka taku Omër ibnër Khattabin. Wa huje siru fi rakbin, jahlifu bi ebi. Ka qenë duke esë një në grupë të dheveve, rakbë i thojnë kura esë njësë me dheveve, një grumbë dhe i tëre. Jahlifu bi ebi, ka babë be Omeri në babën e vetë e këtu du mu ndalë një pik shumë e nëndësishme Omeri, këtu e ka qëtu për nga Meri a.s. dhe kjo adith është morë përbaz në ndalimin e përbetimit përveç dikan për, dikan tjetër përveç Allah u gjellë vahala mirë për po, në këtë rast kush ka betu e dikan tjetër Omeri i cili Omeri ka kuptu istomin më smirti i cili Omeri ka thamë për nga Meri së vallat e sellem i këtë du ndjekni pasmeje Sunnete El Khulefe El Rashidim Sunnetin rrugën e katër imamave të mdhej Ebu Bekri dhe Omerin Madjekanar hadithet të sakta Nga pinga Meri Alehi Salatu Salam Se ka thon iqtedu Bi, bi Umar. Ebu Bekri dhe Omer Ndjekin e Ebu Bekri dhe Omerin Andjej Ibn Tejmijes Shpeshe argumentue Se mas i gjmajës Shikohet që ka thon Ebu Bekri dhe Omerin Nga se janë të rëndësishëm Mirë po, ja kjo mërë në këtab, karo në këtë pikë. Êhë betu di kanë gjithë të përveç Allahu, gjelle, gjelle, alohu. Dhe shikon e trajtimin e pengameri sallallahu alaihi wa sallem. A da neve kemi te për nevoj që të bashkan gjithë me mësimin e besimit, bashkë me tërbijen, me edukatën, me ata se si manifestohet islami dhe si shfaqet islami, si ju të regohet njerëzën. Ju e dini rasin ku njoni prej sahabeve të pengamerit alaihi salatu wa sallam, është plagos dhe është bëgjë në pënatën dhe ka dash mula dhe i ka vetë disa pre shokve të ti shokve të nga merit a.s. ka tonë hel të gjidu në minruhsa a gjeni ju në Kur'an apo në sëne dë një lehtësim se po frigo në së sësit lana a kam plag më shka këton dë një dam tash këtu e shef ajo mes ilmit dhe ajo fetfaja me takvallëk Ajo fatfaja sa i vllaja është i besueshëm. Ajo fatfaja sa i vllaj i sinqerta, gjithçmontë me rrejta, do këto të sot të binë në tokë. A ndajë e dini apo nuk e dini, na e përmendni se libra në Kur'an i çka e lexojnë ana transmetuesit e Kur'anit, çti Mushavi çka e lexojnë ana Asim, Hafs, këto drejtar të më thojë çka na kanë transmetuar neve leximin e Kur'anit. Këta drejtaran të më thojë në Kur'an Në transmitimin e hadithet janë të dokt Madi djetarë kanë dhonë Ku e shikoni në zingjir Në zingjirin e hadithet Që aty figuron asim Apo figuron hafsi Hadithet është i dokt Kjo si regull e përgjithme me talecutje Ku ta shikoni pëtë di Ta shikoni pëtë di A i mirët kurani Kur A i mirët hadithi A si i mirët hadithi A nuk është i devaqëm Mësme pasen i devaqëm që mirë këtë kurani A ma ta s'kanë qenë të vequn me këtë pik Se din Nuk mund të gjitho kush me dit, hadite në pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj e kanë pyt, a ka në një lesim? Ka thonë, s'ka lesim. Vetë se mula me uj. Dhe është la. Dhe ka ndrujet. Dhe ka ndrujet. Dhe i ka arlaj me pengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Qaj ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi wasallam? Ka të luhu. E kanë vra. Shikone? Ka thonë, e kanë vra. Fetë faja po vrajka. E ka vërmën Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ban qaimul jawziyah, rëi alam e mokatin na obliguimata atit cilin an shkruan per nemën tallahut. Ka thon se kateluhu. Tash parashtrohet pyetja, sa njerëz ze gjen avro? Sa njerëz ze gjen avro? Kur thon bam bam, zban zban, halal halal, kufar akjo. Sherka kjo, je nuk ka kufër. Çish do gof? Po ose jo. Pa dije. Kjo është kateluhu. I ka thon se e pas kan vra. Pasta ka thënë Ka të lehumullah Allahu i vraft Nëse nuk është të eshte ajgare Përgjëtësie madhe Para Allahu gjelle gjelalu Ka shkute Sufjanë e thëuri Këtë djetarë dhe tebi in i madh Dhe i kanë thënë Na e spjego një mesejle Se e keno një telashe në talak Në shkurërzim Njën i do me shlugrujen Irë bëka problematik Ka thënë na e përgjith Ka thënë E Sufjanë u jufti fit talak Ka thënë Sufjanë i me dhamë fetë në formë metaforike që a mundi të jet më dhon fetva për Talaka. Mund nuk jam unë ai që kaja kategori që ia jap fetva në këtë meselë. Diëtorët e selefit kanë thënë, nuk ka kaptin më erran sesa Haidi me administratorat. Disa preditorë bashkëhor kanë thënë, ja, e lejtë puna e administratorëve, por nuk është e lejtë, sepse selefi nuk e ka ngjitur prej punës matematikorë. 7 dit, 10 dit, 5 mëtë dit jo ja, nuk e kanë këshirë kështu atë e kanë këshirë ku që regulohet qka bojna ku që regulohet punë e menstruacionet nëse i thu falu ajo ka gjak atërët i ki thanë mu falë me papastërti e që është ndalu me me Kur'an është ndalu me gruja me menstruacionet dhe me zakonet e veta mu falë në atë gjendje po nëse i thuë më su falë qështë i thuë më su falë ku shjetime në ndalu në namazim cela prodhoi avash tasakt. Andaj Salefi kan than shumë randa kjo. Sa ata nuk e kan gënjir matematik 7 dit 10 dit. Jo ku çrregullohet çka bojnë. Andaj fe Allahu xhellalallahu nuk është e lehtë. Ka thanë mezon qateluhu qatalahumullahu ka, ifraft sepse e kanë vrar. Duhet me pasë seri kujdes në nënshkrimin në emër të Allahut te baraka ve te ala, sa e bër deri ditën e gjykimit. Kto Omer, Omer al-Khattab, jo ne prej shokëve të mëdhej të pejgamberit sallallahu alei ve selam, qabo be në babun e vet. Pasai ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam ela inna allah yanhaakum an tahlifu babaaikum men kana halifan fal yahlif billahi aw yasmut ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam dhe shikone e debin e lart edukaten e lart pejgamber sahabe pejgamber ai ne ish ka mujt me qortuve ne ish ka mujt me undervozue ne ish ka mujt me angri zon mbi ta su so pejgamber dashkish ai skish pos mzi zallin me quhe hey ciç se është kanë, për nga meri Allahu gjellë gjellë lu, mirë po me edep, ja ka këthije përgjigjen, ka thonë, vërtet Allahu ju ndalon, që të përbetoheni në babalartë e juve. Araptë e kanë pasë, zë kanë mu betu e pasha babën, saj kanë da shumë babën, dhe fare fisin dhe kështëto meratë. Pasaj ka thonë, me në kene halifën, kushështë që do mu betu e, letë betohet në Allahën, letë betohet në Allahën gjellë gjellë lu, pesht në letra transmeditë tjetër gjithashtu ta Buhariut dhe Muslimit se ka thënë Omeri fe vallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thakiran wala athiran ka thon Omer radhiyallahu an gjithashtu transmeditat janë në dy sahihat e Buhariut dhe Muslimit ka thënë pa sha allah nuk jam betuar domthonë nuk jam betuar në dikant tjetër për dhës Allahut prejse e kam ndëgjue, për nga merin a lejë i salatës ran, duke mdaluet. Pas të ka thonë, dhekiran, wala athiran. As me qëllim, dhe punë as, me veddijës jam betu, e as që e këmë transmitu betimin e dikujna përveç Allahot. Dhe punë, as sa betu vet, e as ka thonë filani është betu në babën. Se për nësëm ka thonë, Allahot së një djaluet, mu betu dikant jetër përveç Allahot e bareke, vëtara. Gjith صنه النبي داوود بن صايوت غابي حريره رضي الله عنه سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون قال صلى الله عليه وسلم مصوبتانين بابالارتا يوفه اس ناناتا يوفه اس نيدوت الانداد هذا ايدوت كسطو تويغا مسام سبب edhe atë kur ka komentuar këtë ditë kanë thonë pse peqen sa me kashtije, shirkun e madh edhe kët i dhujt, sepse disa prej sahabeve ju kanë mbetë djumë. Edhe mos janë bën musliman ju kanë mbetë në djumë, me thon pashalatin. Sigurisht që disa vana, edhe pasi të zonë ju mesin disa fjalë pasha, ata pasha këta, derisa ti largojnë këtë send, e pasha Besën, pasha fmijën e këtadim, çka presidenti disa ti mendojnë të vjoja. Për nga mellë e sanë du të shofëmi se cila preferohet kërë të bëhë të betim përveç Allah që ka duhet me thamë, me në nësipë e nësëm nësip, i ka ndalu këtë sejnde. Pasë të ka thamë, dhe asë musu betoni në Allah illa përveç o entëm sadikun dhe ju duke qenë besnik, të vërtejtë. Në mëse meni Allah në objekt, pash Allah në valla, pash Allah në anët e djetarët kërë nësot, dëshmija, kush ka të drejtë me dëshmue, ata thoin, Një anën për kategoritë se cilët nuk i mirët dëshmijet a i cili shka thotë në shpesh vallaj, pasha Allah, mundohet me rritë këdijën qështjene vetë me ndihmën e Allah, duke e morë Allahën për, për dëshmitar. A i cili e shpeshton betimin kujdes, të djetarët është i pabesushëm. Ska në vojnë më betuhe? Në betimet janë me shë rastet e ralla, që fa rastet kur delë para gjikacit dhe ka nevojë me dëshmunë ndonjë sentorand, ndonjë vrasje, ndonjë vjele të madhe, ndonjë akuzë ndaj nderit të dikujt atare, përdoret kjo puna e betimit. Mirpo në në të zakonshëm jo, në të zakonshëm jo. Andaj beja sa më ka e ka ndaluar. A di ti atë? Ka ul nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Abdullah ibn Umari e ka ndajgjuani një njëri duke thënë "wal Ka'ba". Pasha çau. Pasha qabë, nga se qabëja ka qenë e madrume Tëk arabër Tha kale Ibnu Omer Tha Ibnu Omerit, Omerit La të hlif bëgajri la Mosu beto Dikan gjithë të përveç Allahot Tha inni se mi e të Resul Allah Sallallahu aleyhi sallam Se une e kumë dëgju pe nga mene Aleyhi sallatu e sallam duke tham Dhe këtu ndu më ndalë të kjo dhe Ibni Hagedi Shpesh ndalë të që pik Sla pik para se me inë të, të, të tekstit Pe nga mene sallam Shikon e sahabiju Kë mose bën çka të punë sepse çka i thot? Sepse kjo e ndaluam e pejgamberit. Sepse ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e para të mesëna. Sepse kjo çështu çka që kjo çështu, jo jo jo. Kto të, të sa në skan eksistuta ata. Sepse ka thon Allahu apo ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe më shehet kjo punë. Kur thush ka thon çka pe thon pejgamberi sallam, më shehet kjo punë. Në departamentin e Imam Muhamedi ka thon nuk din ndonjë zaman se njerëzit kanë nevojë më shumë di për hadithin se zamanin e jot në shejkullin e 2 dhe të trejt, e ne jemi në shejkullin e 5 mëlejt nga higjëri. Në shejkullin e 5 mëlejt. Andaj njërzit janë zaif në, në hadith. Sa njërzit din hadith? Shumë pak, sefë që janë të angazhu më rjetët e njërzit dhe satë në e kanë imponu e kyqen të kata. Andaj, shikone që ka thonë, The in nisemi të Rasullallah, mos se e kundë gjupin nga merim. Kjo duhet me qenë, karakteristike, besimtarit, vequrije, besimtarit dhe gjitha me gjlisët e ti ma se për nga meri ka than po se për nga meri ka than sallallahu aleyhi wa sallam kjo është gradama me e lartë ka than e kumë dë gjupë nga mesram duke than men halefe bi ghejri la thakad kefara au eshrake kush betohet përveç allahut vetëm se ka bo kufr apo në trasmetim tjetër vetëm se ka bo shirk mirë po than me i gjma është bardhë kja ditë së është i vogël qoftë që nësë e quina kufër i vogël, apo shirkë i vogël. Këtë adit dhe kanë zirë imam Ebu Davudit, të të midhiju dhe Hakimi. Pastaj, hadith jetër, të se në kanë zirë imam Ahmedit dhe Ebu Davudit me zinjër të saktë, ka thonë me nga Ahmedis a sëllëm nga Burejde, ka thonë a leji salatu e selam, lej se minna me në halefe bil emene. E kjo si duke të ka të baje pak me qështë qëm e popullit tonë, dhe rrethanave ku neve jemi rritë edhe pse popujt kanë gjeshëmëri në Mezveti ka qenë të ka rabat kjo e njohër edhe për nësa me ka ndalu edhe ka vequë e shprejhën ka thonë nuk është prej neve a i cili betohet në besën pasha besën ka prej njështë të cilët ma shumë e logaritin këtë thoje pasha besën se sa pasha Allah unë gjele, gjele, unë. se besën e shef ku me ditë qka, shprejhë e kotë anë e arabat e kanë basë këta Nehom sam ka thon nuk është prej neve i cili betohet në besën. Besën dihet cila është besa, betimi. Ajo premtimi që ja jap dikujt. Kjo shprehja leyseminna, dietar kan thon nuk është prej neve, çish kuptohet. Nuk është prej neve, xhawaris e kan komentuar nuk është prej neve, nuk është musliman. Dhe kjo është njëna prej dallimeve mes el-sunetit dhe xhawarisëve, që duhet shënuan në kokat e juve ndërsa është tematik tjetër, do të mësojë dallimet mes funksioneve do të vjen në një kapitell të veçantë mirëpo sa për ilustrim, kemi me has në shumë hadithe, nuk është praneve, nuk është praneve. Nuk është praneve ai i cili thirr në fanatizëm, nuk është praneve ai i cili nuk e mëshiron tavoglin, do që është praneve ai i cili nuk e mëshiron, nuk e respekton të mallin, nuk është praneve, nuk është praneve kjo hadithe. Ktu është nuk është praneve ai i cili betohet në bes besën. Dietor nganë kur vjen nuk është praneve Kan thënë diatorr nuk është për traditën tonë, am, ajo që nuk është për muslimanëve. Kujdes. Havaris te kanë thit për jashtë. Kan thënë nuk është për neve sa musliman. Jo, nuk është për neve, thot pejgamberi Allahu salatu selam andaj këtu dalë në 643 ne kemi përmend shpesh se feja Allahu te bare këtu ana duhet të munsë në referenca të vërteta ç'është shë kish është. Çish ka zbrit në djuvë një vet. Në djuvë që në Allahu e ka zgjedhë, djuvë Arabë. Kurëanën arabijën ghejra dhi i wajim dhe allekum të akilun Kurëan arabish pashtë të rëmbrime që ka të më tonë pashtë të rëmbrime gju e madhe, me hapsirë të madhe me dometanje të larta të cilat gju, të cilën gju nuk e përshin gju tjera e par me kuptu fejën du të me kuptu në gju në qa qa ka zërrit andë ka thamë bëjën sëramë lejë se minna dhe nuk e ka përqëllim se aj nuk është prej muslimanve Dhe hadithet kjera ka përmen Hoxhën ka pengameri sallallahu arihu sallem Dhe të përmen në hadithin tjetër I cili ka orë në sahihun e Bukhariju Dhe sahihun e imam muslimit Se qka duhet me ba i cili I kam bejt për gjahilljetit Për ignorancës betimin Dhe i kam përveq Allah Pasha fmit, pasha bukën, pasha ujin E kështu me rad Dhe dhe të cekmi meselën sa le johët Më betuën në Kur'anin Allahu gjelle Gjelle gjelalu hu Nga bihorejra, radhi Allahu an, nga pinga meri sallallahu aleyhi sallem ka than men halefe fe kale fi hilfihi billati wal uzzë kush betohet dhe në betimin e ti thot pasha latin pasha uzzën diputat të mdojt që a i kanë posa rapt dhisa sahabëm ju ka metë kjo prejshirë këtë të vogër kjo qka argumenton qka argumenton kjo kërki hi në uzzim dhe kërki hi në islam a i kim suket meselet e pa mundër është e pa mundër është Allahu u gjellewala për nga merit e vetë nuk e ka zbitë këtë meselët Madje e kemi përmenë se jo besim të artë e kanë po këtë asim angësi Lëula unzile hadhe l'Quranu gjumlete në wahide Pse si ka zbitë këtë i Quran për njëherë Këdhalik Allahu ka dhonë kështona nuk po Na e zbitë në për njëherë Po ka da ka dalti mësojnë a meselët Na ka da ka dalti mësojnë a meselët Edhe sahabët nuk i kanë ditë këtë meselët Madje u kanë metë për gjaj Kuri ka thonë, o djali në në zez Bilalit Se ka qeni zi dhe në në në zez Ka thonë, o djali në në zez Sikur që Allah njërzit i kanë këto sende Në enat kësaj lagje Në enat kësaj krahine Në enat këti vendi E kështë në më razë sende të kota Për janë sa mi ka zhdu këto sende Mirë po neve dy të me përseptu një send Nuk mundët njeri u me hi e sot në islam Ketë mi kultu, s'ka shans Teorijes praktike Andaj ka thon Kush Kujt është dhe drejtu sahabëve Dhe thët pasha allatin dhe pasha uzzën Feljekull Le të thot La ilahe illallah La ilahe illallah Nuk ka të adhuruar me mërit Për dhe që Allahu të barike Vëtë ala Pas dhe ka dana hoja Vëmine shirkil azgar Kaullu mashe Allahu e shik Dhe pre shirkut të vogël Gjithashto kjo nëndege kaptine së par është se pre shirkut të vogël është me tham Shka dënë Allahu Edhe filani Kanartë e pengameli, salallahu aleyhi sallam, hadinës, kanë të transmitu ima ebi davudi. Kanartë e pengameli, ka aleyhi salatu e salami, kanë thanë se qka donë ti dhe Allahum. Dhe këtu ka orë në shpreje një lidhës, uavë edhe thumën, dhe dhe pastaj. Uavë i thojnë dhe lidhësa, dhe thumën është pastaj. Mirë po, kjo lidhëse shka këtonë problematikët, se i barazon, i paralizon kam paralel Allahume pejgamberi. Përgjithësisht më ka xhdukta dhe ka çortuë. Ka thënë, "La taqulu ma sha'a Allahu e e fulan, wa sha'a Allah, fulan, walakin qulu ma sha'a Allahu thumma sha'a fulan." Mos thuni çka don Allahu dhe filani, po thoni çka don Allahu pastaj filani. Apo mos thuni çka thot çka don Allahu dhe ti për pejgamberin e selam, po thoni çka don Allahu pastaj pejgamberi, apo ka thënë, thuni çka don Allahu dhe heshti. Mvfton çdon Allahu xalla jalla jalalu dhe ka ardë në tefsirin e Abi Hatim Ibn Abi Hatim nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma në shpjegimin e fjalës Allahu xalla jalalu fela tajalulillahi andada wa antum taalamun qadallahu jalla wala mus ibnillahu shirku ju duke e ditë e ka komentuar Ibn Abbas me shirkun e vogël me shirkun e vogël dhe këtu një debi tjetër të tefsirit, tefsirije, dhe në regullat të tefsirit që e ka përmenë Shekhu l'Islaminu tejmije, kjo është një regull shumë e madhe. Cila është kërë regull? A lejohët me mor një ajeti cili është zbrit për diska tjetër dhe me në komentu me diska tjetër? Kjo pytje, rregull. Shumica djetarë dhe le lejojnë. Qysh, zbratja ajeti për diska tjetër dhe e merë dikush dhe e komenton me një njënjarje tjetër. Mir po, Kjo është shëjmë mullë që e ka morë Shqehi Kullus Ndëtemi e se lejohet Allahu ka thënë mësibani, Allahu të shirkë Dukë e ditë se s'ka shirkë E sejnë za kjo ajetë, shka ka zbritë Për shirkën e madhë Për shirkën e madhë Ibni Abas e shkër argumentu me këtë ajetë për shirkën e vogël Dhe ka thënë Kale El endedu الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبه هذا لاتانا اللصوص البارحه قالهمني اباسي ان كومنتين كتايت قالهم شركش ما يفشات سناتن هرن نا غورن ازي غورن اماد ده سيغور بو بريت شيش كايت نا نكت غوريت اماد نو كشيف Ka thënë sikur për shembull kur thot dikush mos me pasqejnë çike çeni rojtar na kishin hi hajdutat. Tash këtu ka një, një shirq të vogël. Pse? Se çeni është prej sebepeve, pas Allahut. Andaj vetë më thon, mos me pas na rujt Allah, mos me na pas rujt Allah, na kishin hi hajdutat e pastaj përmendni sebepat, apo mos e përmendni hiç. Andaj që është prej shirkut të vogël. Kjo është ka i përket punës e shirkut të vogël dhe më tham rezumeja kësa jështë se shirkut i vogël është syefatsia në vepra është betimi në dikan tjetër për dhe që Allahu gjelle gjelalu dhe se njeri ju me tham që ka dën Allahu dhe që ka dën filani duke i lidh me lidhësën dhe mirë për esenë që është mi lidhë me lidhësën pas taj, apo me lan vetëm dëshirin Allahu të bareke vëtëala, dhe është këtu në meselë tjetër ahyn në shirk përbetimi në në mushaf. Ka ndar disa transmetime nga imamat e mëdhtë të muslimanëve, sikur që është Imam Ahmedi, e dietar të tërë të muslimanëve, se e kanë urrejt me u betu njeriu pashaquranin, pashaq mushafin. Mirpo dietar kan thon, kjo urrëjtje dhe kjo mospëlçim këto të dietarëve, nuk është mospëlçim juridik. Kur e them dhon juridik, nuk është dispozit Po ata e kanë posë një problematikë në e kena përmenë punën e krijimit të Kur'anit Dhe ajo ka shkue dhe i kanë zhit me Mësë mja u qenë njërzve derën e fitness Derën e fitness Që e kemi shpegu për punën e zanit të ledzusit dhe Kur'ani Këtë thot njeri u kull huallahu e had Këtë janë disajnë e zani jëtë Kur thu kull huallahu e had Dhe e ledzuara Dhe e ledzuara Eladhë velmë lfuz Shpreja dhe ajo të shpreja Juajemi, dhe ajo që qila... çfarë kemi sharlun në dersë të caktuar. Kjo thotë në këtë kjo rezume, i kash tikë direktor me mos me pëlqim me bobe në Kur'anin. Pse? Mos mi u lën njerëzve dyshime. A lejohet të u betohen në Kur'anin? Esenca është se Kur'ani është fjala e Allahut. Esenca është se Kur'ani është fjala e Allahu xhellaluhu, dhe lejohet betimi në të gjitha sifatet e Allahut, kur rregull. Lejohet, më thon pasha Allahun Dhe lejohet me thon Pasha Rahman, edhe është e njëjtë. Dhe lejohet me thon Pasha El Azizin. Dhe lejohet me thon Pasha El Ghafur apo Ar-Rahim, çdo emër i pohu në Kur'an dhe në sunet e pejgamberit aleyhis salatu sallam, lejohet me thon Pasha ata. Për shembull Pasha Rahman. A është kjo? Jo. Me se Rahman është sifati e Allahut xhella xhela dhe emër i Tij. Kështuçi, doq nëse e shinojnë se Allah fjalë e Allahut, Kur'ani është fjalë e Ti, mbi në këtë kandë lejot më betue. Nërsa në atë kandin duke e posë përshëllim mushafin, letrën nuk lejot më betue. Kjo është Allahu El-Masmir, të lutsim Allahun Xhalla Xhalalu, që Allahu Tebaraka ve Teala na mëson me kuptue fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit Sallallahu Alaihi dhe Sallam, të lutsim Allahun Xhalla Xhalalu, që Allahu Tebaraka ve Teala më pastron zemrat tona nga shirku i madh dhe shirku i vogël, të lutsim Allahun Xhalla Wala, që Allahu Xhalla Wala na mëson me pastruen mendjet tona, shpirtrat tona, trupat tona, të ndriçojë Allahu Xhalla Wala me iman dhe me islam, të lutsim Allahun Subhana ve Teala, që Allahu Xhalla Wala muslimanët që janë Allahu te dehman, të burgosë te muslimanëve Allahu te lirën مسلمان کودا چا کانورسیسی الله تیاولشان ندیهمن ده فوچیان الوسیم الله جل جلال و تا الله جل والا ظلم چارتنا مزویدتی شپرتالون اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم فاستغفرو انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمین